أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم صدق الله العظيم إن دلوان جمعت عشرين بتغاء afshin e proit bukurive të xhamatis së bashku them allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid allahumma barik ala muhammed wa ala ali muhammed kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid ozoti dashur kët salavat bashkë me xhamatin deri te morri te nderuarit zotrit muhammed mustafa sallallahu taala alaihi wasallam edhe in shah Allah jemaat të tër këtë salavat ya bëhën ya dhëtë sëvafëm e mahlëni anë tërën dhe ya rabbel alamin allahu jelleghe lalurin quran i kërim sërëtu tëwbën ayet 15-16 qëtë yubojn bëhën bëhën o muhammëd së yem i të uft për kash fiyala jemaat e muha e ka të qa kush ban ksh të bëhën së yem i të uft ya l'munafikët e medine o muhammëd dhe fëtë bojmë zotin tanë se edhe na jemi muslimat pra koncentro gjemotin ndëruar në këtë pjesë e këti ajeti se qëfarë bojmë njërë një të simët nuk e kanë dërt për armërije në ati edhe nuk bojmë hesabë se sa njërë ju mundit me raposht dhe o Muhammed fëtë bojmë bëjmë Allahin tanë që ti banë se zë ati se edhe na jemi gjematit të tanë Allahu qëllë në gjelalu ka thërë, nuk janë që ufë, zë Muhammed, nuk janë që ufë. E për bëja, në bëhë dikosë bëjë në zëpë. Këtu pra, këtë tjesë, ta eke e kam për qëllim, ta ndë gjëni shumë shumë me kujdesë gjëmonë, që si shë këni ju zakon me kujdesë më ngu. Në përhaj, më bajë të bëjë, ha gjë. Jo. Kështë të sëtë një njërë në prejneve. Për në nuk i dhuna bëjë Amma kërë ndonë i be, që këtë baj? Pra gjë mati ndërshëm, besimtar të ndërruar, jo si të tjela be, jo si që nëndërë muslimoni e pra nërë. Për shkak se be dha në 3 pjes në islam, një anja për i 3 pjes në të be, se ka e në nën besa arë be arëshëm. Unë e së ka shtu i besu, pa e nëndaj që e be në Allah unë gjë në gjërëru. قال قراني كريم نعود التاسع جوهوره التوبه ابل يقلفون بالله لكم انهم لم منكم يبين بيننا الله جل جلاله ويا من المؤمن الله جل جلاله وما هم منكم بكينتي ط را كتلوي بيه ليه مالك كتابا كتبه سلي علشان بيه علشان بيبين بيه ما يامرني كتاب ولكنهم قوم يفرقوا اراكم që po e bojnë këtë beja Muhammed janë një popullë, janë një grupë në mesin e juve jetojnë, në mesin jo, e juve çarkullojnë mirë po kanë dëshirë me realizur një gjahë e tila është këtë kontekste par realizushme që ka pojnë këto? që e bojnë këtë bejë? e bojnë këtë bejë be për shpatimin e kokësve kështëto ka Allah u Gjellegjeru kjo bejë ashtë ngoshtë e lidhën për shpatimin me shpatimin e kokës ative që ka lidh Me, me shpëthemi një kokë, shka ka lidhje, jo. Këto kërë ishin dhekë, kërë me dhine tërba ishin muhabet në bitheda lomat e dhekëa, thë ishin, asë që po kemi dëshirë me atot gjamiët me nejtë, dhe atë kërë ishin. Mirë po, me lajmëru kufrin ashtë i qare, shpata a gjëmatit Muhammedit për atrak në qafë, a i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në luftat e djihadit, në luftat që për i badaj për zhvillimin e fjallës Allah me ngrit, pu bëha gjakdele, për apresit. Me fanë pra jemi qafira, shpatër për hanë qafë, me fanë jemi musliman, asat me nëse kemi, e shka përbojmë po pra, pu për thujmë, e Muhammed, do po përbojmë nëzotë që gjëmatë i jemi, ditën, dheri sa të enë njërë ziqkojnë edhe zbinë, kur të arësotën e kur daminë anërati, i bëjmë punë të tona كتا أشفراء قرآن الكريم بوكر من سورة البقرة أقوم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا كريتا كوين بسمتارك فإننا ونائم بسمتار وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أكرين ما شيطانا فضي نائم اليوم كتا يعني أتواجكا قرآن الكريم بسبب شدريت بمثال من هوج شم هوج من بوليس شم بوليس Me gazetarin, shumë gazetar Me së vendin, shumë së vendin Me patriotin, shumë patriot Me në dhilarqin, shumë në dhilarq Me shemë, me shemë Me atë shkashi, shemë dullor Edhe ki shemë dullor Me përtasin, përtas Me hajnin, hajn Me blejtin, i drejt Me burin, bur Me grap, grue Këtorën ato, shka kërani këjnë dhe Ja hlifur e billahi, inahum lë minku Po bajnë bërë se e më gjurë O ma hum minku Ta si janë gjurë Inahum Këtë ka thonë Allahu Gjellegjera lui. Pësutën për shpatës, e përdojnë pra disa gese për rojën e qafën zlatë, që ke të be me rojën e qafën zlatë e kanë, kanë të lidhëm. Krejtë njerëzë që ka vojnë bej pra mos i beso. E qëka të bëjshë? Studjë, studjej, studjej. Studjeja vjetën, që ka mrejnë ajë, studjeje, që ka asha i mrejnë ajë. Në ujezidonën e në lëgjani. كفل لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لوئلوا اليه كفل الله القران الكريم كتاب ينمدينه من سبي كتوا قانون يته سبيات كان من يوجو شيء مدينه موثرو داليه 4 مجثرو داليه 4 يا فرخان الفاروق فر داليه لو يجدون ملجا مجثني كمان Ajo, ma gharatim Ose me gjed dhe një faërmet një shtalës Ku këto kanë më unësi me jetu në gëti Ajo, më dëkhalen Ose me gjed një lejt të njële Dikon që mujnë juve mësë me juqtame si Aqë janë të eëtër muslimanët e mërtejtë nësë bëja më shluqësit Aqë janë të eëtër, ama këtë sën të harim Kume nejtë, me juve Kështu i ka lejë mëruë Allahu Jalla Jalaluhu Muhammed S.A.S. me Për një grupë njësë që i ka mrena, e shumë përja damtojnë, që qëriënë dhe përja damtojnë, për zionët, kur për njësë taj me dalë me një vend, përja tive përbunë. Përja tive përbalë që ka i ka iqë, për i këtive që i ka mrena përbunë. Ta në u një didonë e maljan, me ljanë, me zëjtë një kanalë, me gjëtë një shpalë, me gjëtë një tunel dikon, që kanë mundësi me dalë dhe mësë me ju pa më, shumë فكتو كو سداي ناتو اللهم ترى تاصوين بكون مسلمانه و محمد المصلي شكر اصلي هارمسي شو شيطان يغطي منيا ماساريو واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم افرير نفيتني الشيطان هذا برا pse porrini me musliman pse porrini me musliman tisporji jena to inna na nahnu mustahziun fala ta'lami na ta'lami raja mohin darsham ka kishë ndërmen se për jasht për një njërë dhe që si monafika në mesin të në këto, për jasht, e kam fjallëm për jasht gjamiës, e kam fjallëm për jasht rrava me të muslimanve, për jasht rrava me të sinqertive, muslimen, do dajma të ato, dajma të kanë hatrin e të kanë ndërin, jo. Dush me ditë, se Allah, kër alikërim, ka thonë, ja ju e nëndinë, amenu, i nxakum, ila nxakum, e u nxakum, pasi, këm binem e imta ta bejen Nëse ju dhe ndikush me dhe një lajmë, nëse ju dhe ndikush me dhe një qarët veçantë, nëse ju dhe ndikush me dhe një dhe një premtëm veçantë, ka son pëtë e dhe jenë u. Studionet, banjë hetimet. Jo kejt njerëzit që ka ehele omrëur musliman janë muslimanë. Jo kejt njerëzit që ka thojë laj, laj, elë allah janë muslimanë. Jo kejt njerëzit që ka thojë që ka bojnë bejhë, janë musliman janë muslimanë. Hetimet banjë atë hetimet sa të smihu sa të smihu kaumen sa të smihu përshka këse me marjen e, e qëndrimit nda i dhenjonit halapa i bohetimet me marjen e qëndrimit nda shta e gundit një atë shkash i drejt e e bani zullum me marjen e qëndrimit pahetimet këta gjana shabë nështëpjegojnë nga jashtë të gjamiës e adinipu që i spjegojnë këta gjana nga shabë nështëpjegojnë këtë qëta është momentalisht të ajetët e fundit këta ato qka ka studiu drejtësien, ato t'jurës podentës, ato advokatët, ato qka të mbrojnë kërë të bajës dhe një damë në dishka, ato qka të dalin zotë, apo të ranojnë me dishka hetuësit, ato i ting të gjona, gjikasat i ting të gjona. Shqo kërani kërimi këtë? Ja, ju e në dhina, amenu. E dhe së më tarë, i në gjahë e konfaktit, dhe se vjenë dhe njeri i dishim të ju, me dhe, dhe në lajmë që nuk për juve nuk pai boni bey ska kalide se ka bo bey pot sot allah haytimet me bon me yok kiti ri kusa e ska mondet me ndon le se mirni cendrim her sham pai bon haytimet afal entusibu qawlan bi jahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin afrak intadrayi fi me cendrimin e yu e fastar e fasta ska kalide fasta ska kalide koni yu wallahi mi baba fishman ama go ket allah nukedon u banëm të shmanë ama u bomo mirë pra fëtë fëtë një njëri awan në rom edhe awan në rom me të lotë sinceritetë dhe dhinë dhe iman me nejrë më tijë njëoni gjithë mazdarkën e ngusë me një gjilpon nga të gjithë mazdarkën e ngusë me një gjilpon tër një tërë ere zëtë herë, në zëtë herë tërë e tërë e shë për një gjilponë dhe që i kësatë i nëmë të të të të të të q Po qona Po qona se nuk kam në ko Ko a jemi e isos Qërt Ato nga flet në sov Shka janë të nejt Ato nga fletin në lom Ato shka mendojnë se, se, se Ato sinqertit Që mendojnë se ketë gjonat janë rrash Që atë polin rrash Fëj Eh ah, Na i prish i më abetin Agës Kër sëmëri me bura në thajde Na i prish, prish i më abetin ها يا فرسان الذوتيت شي ثاني زبلون راه شي كان نومه لا كان كيف سنجر شي ثاني ما شي كان نومه لا كان كيف سنجر كورثام ما يفرشي محبه الافات المدانه صفات كتاه افات المدان طفلون كون صفات المدان صفات المدان سيبقي بان نتيجه في المستقبل زحمه القلب كيشي بخصوص نفقادني بروبليم نتيجه صفات المنافق تلوه تيغوس كما فرفراتهم بجلفونك Tërë të atëpja berë e përën a i me thonë shkova. Pra a i që shkoj a i papas faet a jo? Jo. Edhe këto që i fa me prishimu a vetim jo. Kus i ka faet? Vesh njanë. E njanë që ka përvaj ka pra? Njanë për i shqetsoj ka të rritë. Njanë për i shqetsoj ka të rritë. A fa muna fikë sa në shërëzikshem? Ka thonë saja i së me pra. Që ka mundet me bo një seher bazë, një njëri seherit për një vjetë, muna A morë këta me veti? Unësha Allah a ka morë me veti Kjo ka thali, fjali a arit Qka mundë bër një seher bazë Një një një seherit me prish për një vjet Një më lafek për një natë A i për një natë e arrinë për për Po përse kështu e, që shumë po Pa i seherit rritë shpia I shkojnë qertë ati A i seherit rritë shpia qertë i shkojnë Njën do të mundë dhe gra Njën do të mundë dhe gra Njën do të mundë dhe gra Shkojnë të ajo, të ajo përshori atë, apë më abanë filanë qëket, apë më abanë qëket, apë më abanë qëket, unë e përdu me e zonë filanë qëket, për gjelën tëmë të më japën, më japën, më japën, më japën, në milion në helarë që më thë më vetë, me loj loj marrije tërta e qika, asajnë dhëtës të shifët hajri, u bitis të shpia i shkojnë, mëna fikit të shpia i shkojnë, a i sh Ai ka zdar me negati, ai ka shtapitur e munafik lekit me vatin dorële, ka shkojë. S'ka zojë njeri për udhë aja u fopni lav. Ai u fopni çall. Ai ka pregaditur programin te spia ka me foj. Vestit se jeansu me këpullë edhe kur te ia thua te çetrit po i del flaka. Pse ai jeansu po ta lë luhës, po ta lë çela. Me ta lën çela në rrugë ti ti po e din te ka fjerroën, ama ai vetëm ne stay problem i ta lë se çetrit ka ja kalon aty çetrit. Kër të takojsh me atë qëtërin të takojsh të ndihkajt He nëzë dhe shahë thëruti A më volë, i rash pishman A më volë, qëka është më mirë Më mirë është mësë mësë muë, së më usheru Këta me pas ka thënë Allahu Dhe në gjelaluhu në Kurani kërim Dhe në vend dikon që Bujnë më jetur në latin më në harë këshin shku U minë om Prejtine Me një lëmëzën ka të të sadakat Së në doja Muhammed Që pë Çish nënën e jesh në afajin e Medinës. Hala pa ndërtuar shtëpinë mbashmir, doja kan shtir kallauzat e ranimit. Çes ka bvoj, plot kush ka i dëgjum, edhe një ose tas po vënë rën. Sa ti edhe kur pa i dhan ganimet, ato që po i vjen lufta, ato që po i selin ushtarët, prej pasurive të alkut, dashi Gashi, Altan, dash Orjan, dash Gra, dash Burarob, dash Kadokov, kur pa marr më me i dha, atë se si çaj zakon në flamë ia vdogë ushtari do për të shofim në si shtrend për të provokohim do njërë ka fafimu dhullë kua i sura tu i datë nga marit mirat që këshin arë të luftë arë dhe i thapë nga marit tonë ja muhammed a ardil fa in në kalat a ardil fa pëllëm e drejta nuk për po pëllëm ti me drejt fa rësullallah a i mësuësi njërzijet a i mësuësi i kësa i bote fa uajhak fa njëri ti, fa nëllën i a'dil, illën i a'dil, e kush përnën ma më drej, fa si më së përnën e më drej. Ata ma që të rëkuz nga që muë e që përnën me drej, si më së përnën e unë. E qka dhe ashtë i sira, gjeske, ki njëri, ki dhënë koha i sëra, qka dhe ashtë i me dhëmë e këtë gësë ki, ki sëngi me atë qërët, qka i ki mingu qënë i mullë jamazan, ki fa edhe kë فكي نكبضان دريك يا محمد الغمار كرم الله رأي الله عنه إشت يريم مير إشت مسلمان إشت القرآن إشت حديثي بغماني صلى الله عليه وسلم إشت شباطة حاكت إن ذير شباطة مبريك الله بالفرع يا رسول الله دعني أقطع ونقع لم تجد يا هكي تشاف الناس لاشي من يهارك ليه معلغة يا همار ليه معلغة نقفش كأقرانية مثلا Po jo për i kejtë fjalëve muslimonit duhet mu mërëzitë. Jo për i kejtë fjalët nga dekoncentrojnë, ta jo. Si kur qëka si nuk nga koncentrojnë, këjtë fjalët. Si Se në fjalët nuk nga koncentrojnë, që atë është ka e me zejtin të lime. Që atë është ka i kanë me zejtin fjalët e duhet me nga ka zhuzë, duhet me konqete, duhet me pasë, musë, me pasë, no. Ema të fjalët nga këtajnë në dhe. Po që ative qermesh ka i kanë me qalija, edhe ato nuk njëtë dhe koncentrojnë, sa Rasullallah, sa të selam këtë kontekst, kësa i bisele, sa le, së le, le më dhe Rasullallah, dhe se ka përqese faash, i la që ndryshe, le në që a e këshapër, sa le, jamush i fasën dhe këti i plët, jamush i fasën, jamush i henet plët, ta ke bolë, sa jamar, japë e o qaqë, japë e o qaqë, i ranzë, i m Juk është një ngërbetë Gjermania gje Kërë të lavdronë atë Gjermantë Të <t 'u lavdrewen> atë lavdronë ka një arës përkë Edhe lavdronë kërë lavdronë e kuqin hunën Dajje e kuqin Api dojqin Këta janë shumë Shumë atë shumë drejtë Pa kërë ishtë i ati dhe shumë interessantë E shka japin ato Shmërë të gjaldë japin ato Parellim të japin Dhe me të të të qeni ati në dhe Të në të përë dhëtë me pagruj D o gjermonit veç qiptari janë vërri gjithish edhe asmi popër që drëkush aja shkeli asaj gjermonkës qeni mbisht edhe hizh gjermonka se po sa dhe tja pravokoj qenin mir e kur të nleje qeni asaj sa dhe të qojnë gjith i ashkeli gjermonkës qeni mbisht mirë i ashkeli a i bubi vogullu sërë torle u tërbunke i të këllatit a ka qe të një aloj kamën dhe të një të njëftimit e dhe polit shkojnë gjithja mordimi e 400 e pagot mark shumë mirë shumë mirë pa nëja bojmë mirë ka shkojnë na kërë këmi boket no shumë mirë në tëllim janë nëja këmi boket ja mu e me shka po nga mbrojnë ato dhe paredhinte nga japim shatë ka dhinë kërrizi kështë kështë lanë këtë gocë dhe paredhinte, kështë paredhinte kështë kështë lanë Rasulullah alayhi salatu wa salam, s'ka fushi me lavlud. S'ka mundi me dal fushi me lavlud përpara se na jemi këto. Ato këto na jemi që votë dhe kurkus çdo kush, po na jemi tash te la mudhën, para se jemi. Po japëra ark sa i keva. Për çka, tash ka turte më sipër. Po ala se ka kri i zotriu, se ka kri alo. Po zotriu. Ta të shtrim stringun e çafën e msave, nuk të folën ti me drejt. Edhe zotriu mjerë dhe jalonë marhavën çafën e shtrëngu e fortë. A ta lipë dhikush O jahili malsis Fa joja Muhammed Këta fa nuk ma lipë kush i mo Fa me shfar argumente s'ta lipë Fa zemrën qike timrena A si zemrën qike fa ma ke fal Më në harë për çatë ta s'ma lipë Zemrën që e balë Ti me vete ma ke fal fa Kus ma lipë S'ma lipën mo Këja nësus i jo Këja nësus i njërëz Nuk a ke mësusë i jonë, se ajo mësusë ka, e se la pojdojnë në di shishe zëjtim, e ta një pëtë qonë një diplomatët ma. Tri shishe zëjtim, një përqetësodë, dhe në disa puna, diplomatët ma, së më një jare, në ardhë me këshirë, ku e qutë ato shishe të zëjtinit? A? Ku shë janë kërë këto? Këto i prë organizatat cilë athirët në emnin sërës, organizatat cilë athirët në emnin s Kjo organizatë është organizatë krishtere, humanitare krishtere, edhe na kemi dëshirë me utaku me ato që e kanë pizitimin të bojnë një disa lafe. Atët disa lafe kanë shumë pasoja mështë. Kurse Rasulullah alesratu sëram, mëlsori i të një u këti. Mëlsori, i të një erë, edhe i dha Rasulullah alesratu sëram deve. I dha deve dhe vëve. Fa satën dhja pja Muhammed. Fa ato që janë lugira dhe këti. Sa u sa ka marr dha kemi lib. Sa ato që janë lugin, sa lugina që është plot me di shpatë janë tek tuat. Timor. Narisa, shkolfisin tan, unza tepia, tu waf janë plësi momenti. Timor, çka ka njerë i Shka njeri kur shkojn fisin elav. Çka ka takë njerë i kur shkojn fisin elav. Sa o bura. Kusoj kati me zanat lot. O bura. Shko njësa në medinën që tëtë se ibiri Abdullah i pojibke mësë me uba më a fukarakur. Shko njësa se ibiri Abdullah i za Muhammedi i pojibke aqshëmë sa që i moa se shafë varfërinë mësi. Unë e këtë se kam për qëllimë mësë me gu. Këta e dini ju kejtë se këta me milione haras me gu këpunë. Për e kam për qëllimë një qëtërën mësë me gu. Masi e ka dhonë qëtë gjona për mësë me uba më a fukarakurë. أيها كفرمين بنها رأيك أشكو ماس ميكشير ماراك أيكي أتو أنشك تراش كتو أشم شافتها إسلامي يصافت يعب كتو أشم شافتها إسلامي <تصفيق> أكوان أكري قولا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى طب يا في على أمير في على أذر طيب إذن فالي أن يحاكو تي كم أمار عاشتها الله جل جلاله مامير Këna sadaka ston dhe më kanë një fjalë. Të efshin më ma m'u lehatë, efshin m'u lehatë. Kemi dhën fitrën inshallah, kemi dhën fitrën inshallah. Masi ta i pash atë çka bën. Masi ta i pash atë, rë i durthui. O Zot, që ta bën më kabul sira mazalit. Shko te spija hesht. Masi ta i pash në selqatën, duja Allah yeb. Masi namazin, namazin. na pasoi bënë kabul namazin. Edhe masi veçatë tan po lutem kabul do na bëjë Rabbul Elamin, ha? Hes. Faqe ve hesht mo. ايسا اذا جاء فيا تطو صدقه توتا زون نيبان اجا المزدم المزبان فيت في ذيش ميتوليف مسيغوريسه استين تو درن استين دورن تايفيلي कु कारिم ومنهم من يلمذك في الصدقات فين ع فين وقتو منهرب لا حول ولا قوه الا بالله التنجس لا حول ولا قوه الا بالله فكرجي في الشتيمه كناشن نيشان تينا تا كناشن تا شوم يبو تشيفه سي تي ياب محمد الرسول صلى الله عليه وسلم Ua illem ju atav, e i dhahun i së këtu. Fa mësë më i randë, shkojnë hunë në vrandë edhe shumë ju jetë hatri pëse së në dha. E po mirë, që ta është nga të metë hatri, e kërë të të rrënë të rrënë të rrënë që i qitë që pra. Mësë dillë një fërë zhegë, zhegë dhe rrënë flabë pra. E kërë rrënë flabë, s'ka dhe këla. Edhe në flabë, edhe shë qërë pare, nuk shkojnë të bia për në gjegitë shinsherë, 850 km a njën i drejtim, edhe 850 km, tra në ujë, rafsh, në ujë, dhe kam dojë dhe arës, ju shkasat ju, më zdil në se shumë vatë. Shkës ka pojë këra përkitë, si e për në meri kur me e danë pasonin, pasonin e luftës, ganimet e luftës, si pas islamit, ku i da ataj? O me di gjemë të tonë që këtë tim, me di gjemë të tonë që këtë bisit, Un mendoj se gjem teton janë edhe më të artë, edhe më zgjotë, edhe më zgjuimshëm se disa gjem që kanë kaluar përpara. Me ditë më shkëptemi janë, me ditë më kuptu. Se çaq shtata robloj vet as e jetja. Për shembull, jo fal musliman do të më mor shembull se të më duhet kujtoj se prnimi apo do të më bote lashë. Nj gallion me me me okupunikaton me 350 sfi me njerëz me malë, me tokë, me kejtë e qatë i gjalli ta nukaj jo njëmën e i pruneve në kënë, pjekë isha volim kdo dhe me ju dhonë shumë kanë qepë e kush kanë qepë, të ferizit, apo jo dhe i gjalli ka drejta me dhonë ordo, qaj i qëtë i ka tënë batamekua që, ka, apodoh, që kanë sa unë, apodoh që unë i ka tënë batamekua, s'ko provoje që së të janë të punë në islam që së të janë të punë, thanë tonë e këto edhe nuk shku në mëra gjenimi kilometra edhe kishin qësa nga mërë minu i minullonë këto me ju daë barabardë ja Mohamed, ti s'poponon me drejtë e që, që shkatë dhajë unët përmeqenë si pas drejtësia sonë si pas drejtësia sonë shkatë duhet me bohë e, unë s'kashnë të bukë nuk dola me usumë t'ie ama si ki jam barabardë e jere dhe unë e kam culë dhe unë e kam grue dhe unë e kam njipa, unë e kam mefa ahaa Për mesat e tua, e për lipat e tua, e për gruën tëme, kur thërë aje zonin e me zivartëve dna mozit, u da shëmu që unë kom, bro. A tharë asë i kipat, po? A tharë asë i kipat, raja dhe drua? E da tharë e kam posë. Kur ishe? Në shenë, në lopata, po? Në roman, apo? E në roman, shka ka, bro? Në roman, që shka ka? Në samadhar, në samadhar, në qaj rusi, rusi, e da ta qaj rusi, edhe ka një amullit hol edhe vlavë pyrhulli që të janë që të janë nërman edhe promaj prej ka ana shkuj Shqip, promaj prej ka ana gjatë edhe ka ashmajta mazdi alve ilikësia me dush në morë që të janë nërman a në të buk shka ka në të buk në të buk ka për ushtar ka ditshin kilogram altan për fitilin ushtar ka ditshin kilogram altan edhe ka ditëshin kilogram dukat. Kjo anë të bukë. Qëta është pra, zgeve se për iqin, e kje sama verin edhe qajin, zgeve se bukin e kje ditëshin kilogram altan edhe ditëshin kilogram dukat, Allahu gjëllë e gjëllë e të kalion me zgejën. Cëllatë të të haqë ma shumë? Cëllën për e kji ma merak? E di, cëllën, asë këtë? Asat, e di, ma merak, kër të agridi një grupë, në borë mësë pëdëllë e ditëshin kjillë كتبوشترا ولو أنهم ردوا ما عطوا ولو أنهم ردوا ما هاتهم الله ورسوله فما تحصل تحصل وما تحصل فايتوم ما أشت فايدال الله جلال وفاقام الله عليه الصلاة والسلام كتن بركتشم ما دبشمه أزولم تبكا فا مارك شطوش كتير فاقام الله جلال مارك شطو دبرهم كذلك حات مارك شطو دبرهم أو حات në fëllë shumë pasuj o zëtë ti e fatbaj falemindar që edhe mu e sëmdaj dhe mështin e lajnë gjatë islamu dhe anë aq shka pa apazvejt me shiju për diqin kilogram dhafen dhafen me pas shiju wa kalu hafëbun Allah se juqtijin Allah se juqtijin Allah ka qenë ndash me për këto me thonë bollë që kaq Allahu në japë inshallah ma tepër e kur në japë ma tepër Kur dal mi kurdaferre e zonin, ça tharni ajë m'atëpa. Kur të vim m'atëpa. Në Islam nuk ka as të qoftë dëshëti të thajë që jema të janë. Në Islam nuk ka se të ndajik. Ti e fiton ai çetër e don. Ai ai çetër e don çerrva ajë. Jo, ti e fiton e jotja. Ti e ke fill, për kë e ke fill? E jotja për vete e ke fill. Për kë ka dalim? Ai çka do lut me kali edhe vet? Nihisë për vete, jia për kalın. Ai çka kanë luft, vet kanë me varëshpatën, një hisë për veten, ja për kolen, ja për shpatën. Ai çka ka dal, vet dur ngjata me shpërmati, edhe ai çka ka dal, edhe vet, edhe kolin, edhe gjalin, edhe shpatën, edhe ushtimin, për kë këto kanë hisë. Islam Joan ajan me drejtësi. Pra dos me biçësh mund ajo, befrabi me pas shumë. Çka kishin kë këto njerëz për qellimin atun në Medinë? Çka kishin për qellim? Kto kishin për qellim me destabilizuar shtetin? Mir po, atin Medinë ishin sinqertë, një tavë aq sundër, por tasilen do ta shënoj vetëm me fjalë të shkurtra. Tësin Ansar të Medinës, ato burrat që ndihmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndëgjoti gjalinisht ka kafron ta ka kanë bërë për këto, po falin jetrë. Ato Safit, ato Sitish ka qenë në xhami. Fa rahimallahu al-ansar. Fa Allahu baraketin. E rahmetin e gat is brief me gem te al-ansarve. Ata Ansar të Medinës. Fa kur, luft, po shpata, po fa kur për shkojnë luft, s'po kam shpata, s'po kam gjemë. Dhe gjë e mirë. Se se kuptone, se kuptone që të të në antërët, të taj kjali e. Fa kur për njësi, kur për njësa luft, ma shumë për po njënë gjemë se shpata, s'po kam shka me njëdonë, gjemë po për njënë shumë. Fa kur për njënë prej luftë, pasu njën që për du me javda, së në pëjgjojnë me javda. A i pë Allahu qësa i grupe i ka thonë ansarë, qësa i grupe ju ka thonë dihmuës, kur përshkojnë luftë, ma shumë gjemë për vinë për luftë se shpaka së përka me jullonë, kur për dajë pasurinë mas luftë, së në pijgjojnë me jullonë. Dështë të përshkojnë, për e krynë luftën, për vinë pasurinë, për lënë këto, të në mëto uve në marë, marë, marë, marë, unë së pëkamë kuj me jullonë. Këto ishin atë të sin Të kjo grup. Grupa që kjo grupë, aje grupa qëtër shka përndëgjën i u gjemote që saab ditë për ato e nësë Ramazarin da përgjëmoja kësure dhe blazëse dhe të jesit nja 7-10 ajete pas njegu se nga fa një që nësë dhe nëmi jam kejtë nja imin tas në gja 7-8 dhe tjese shumë pas njegu da përgjëmoja inshallah së ndajipët shëndete jo së të të një imër inshallah u taala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya Tej Gabrielin sallallahu alaihi wasallam, alei salam sa ya Gabriel. Kto ti Kalhab tip, edhe po shiqojin me bistinit apo ja Muhammedi ashpaj, a se kan meritu çojam këta ayatën Kurani i Kerim? Çeli thith mia se ajo te fundit den këto duk. Fatniu kthive kështo. Qithë ti po shiqojin me si edhe po folshen ai çish me dan, edhe po kan beshi e po fshirin me bistinit a do të mujnë popullit me janëzir në papasha, a do të mujnë me janëzir thuj u qëto pra ju qëto që kënjar me marë sadaka prej sadaka vetë Muhammed a.s. që i kanë kjel trima prej lufte për ju thënë këto bismillahirrahmanirrahim ma jetë kurani kërim sërëtu të tëvbe innëma sadaqatu lil fukara el mesakin dhëanat vullnetare edhe sadaka të sënët e përfshin edhe zëqatin janë të ative që janë të vartër nëma sadaqatu nil fukara, zëqati, fitra edhe zhona vëllënetare janë institusion është e vërtej që janë institusion po nuk është e vërtej se dhugët me i shfri të zhu që ishë nuk sotë allahu gjëlle gjelalu po dhugët me i shfri të zhu se pas hartinit kura norë këto janë të kuj të dharë për i me tëtë grupa janë gjithësaj nil fukara një wal metakim sa atë që janë edhe mëtë varëfër se fukarat e mëtë e në e khilafie ulemot kanë thonë që nga është majë varëfër a i majë varëfër kanë thonë që nga është në definicion kanë thonë el fakiru men lehu edna shëj fakir i fukara i varëfër a i shka ka dhe i shka masë faku këtu kanë thonë që kja i varëfër sa ka pra një litarë edhe një spat ku që ka një litarë edhe një spat ashë fukarat se përbërion ka thonë njonit li e në tehti e gjëbelen me daltin kodrë që i poprit me dhantë të dhera gjëmijës i kime edhe nga tukë të dhera gjëmijës dovinë ka ni metre gjikësine ka ndër këtu të dhera gjëmijës edhe përnafak interesant malsor janë ka në linë rënë të ahit e janë rrënë dhe të ahit ama kolaj marë të gjëmija shumë lepë dhe jamë në të mujës në rrasin e, e kumanoves ma i smuta hox dhinta mas shumë t'in këtë rast me vete, edhe nuk nëllët edhe nuk e nëllë punëm edhe ka vendohës tëri ku të shkojë asha gjajot e një një qesja t'i dhim këpak qesja sa t'i dhim këtë qesja qesja at'i dhim at'i dhim këtë qesja, qesja ka nëllë, në këtë qesën ka nëllë ka defekt ma këllaj marë në shumë qanë një një vetë, ka një miliard një miliard, e wallaj një miliard janë sh Nimi miljard janë heme në 400 markë. Në 400 markë, dhe gjamija bojnë 4.000 markë. 700 gjamija në kumë anovë, bojnë 28.000 markë pare. Shumë leta po. Për atë e hetusit e Egyptit, kër e zullin një njëri të livnë të ahlirë, në atëmpallin atëpë, me një vend në kajro e kojnë në atëpë, me një vend. Aki gjë motë në qëtë vendin atëpë, me një kajro, atë të në falim i shalat së përrejshë shumë për e thamë se taj në vetë kam jetu atë i pari atë i tërin pas shindrati kje të ekti semaforin në ka një një onë veç e në katër onë që ashtu atë i rinë katër dhe të politë me vejturenin dhe kur gjosën bojnë atë i njerëve të bojnë dhe etën në qatë mahalë qatë i në qatë teren ka e rënja katër milion banorja në qatë i qat se 25 milion ki q ashtë as shumë spesifik e vjeta. A ti nuk ka semafor, as kërës e pritë semaforin, as njerës e qërë udhkriqin. Ko është ka të mërinje që anëshkon për në dhe dhe? Mu që ati e zhullu një të lipë. Qërë, pasi, dërën e zgakme, e dini u që shlipin ato, të mu shëpë me një mëndër, këj dy roga shka i ke morë me më javon, mërë kredit më shku me i e mëndëron, ashtë ta fëllë për në n e kapën e që në polisi e dënëm dajak i aprërë në simple me tu dhiti kishpëa si mon a e kishpëa pa të enën piktun në njësart ma në në shpinësh të gjelë pon shumë kishpëa pa bukur e që të në televizor e pa kejt dota kishpëa ta i shofer të mërcëdesit të shimë khususi në pesë të atës abale kishpëa fruat e e kalishu A vësht ka dalaj, po i kërdet edhe po i bajnë qasit mas kodraje, to ne dorën këtu. E fikera ton televizor, me çu para popullit me kazu. Ter sa parë ke marr për një ditë mas fakti, edhe sa parë ke marr për një ditë më shumti. Tha një ditë në keq historin, 25 vjeçore që lipi, ka mbet në me 10 funda. 10 funda në kohën tëm e kanë vënë 4 markë. Tha më shumë ditën e Bajramit edhe ngatë të kadrit mi kanë dhënë 10000 funda të rezot një funda ditën e pasaj dëllëshash këjtë punat i tri vila jashta qiteti, tri vila edhe shofar edhe metodes tashim. që të vratës ka vinn me strajës e në përshpia e dinu se janë ma zënënën se gratu juve? Këto kanë shumë ma shumë para se gratu juve gratu juve janë gjëmërë ka përnërë që pasamë Shofsin u grave yuge banen disa vapsi para Amazan në sadahifla, kanë mundim si e bë. S'kan mundi. Si? S'kan mundi. Si? Pse gratë yuge janë ndarshme për çaskan fare. Pse ato kanë ndar për çaskan fare, me dal me lira ato kanë padre. Se ato kanë zotri pun dorë mbi vetë, çirigi u boil hiën bi hi, kop, dorë ne jasht punë së kanë. E kanë burrin me ndar, ti i ke burrë se je me ndar, edhe me punë jeton, edhe ajo me ndar nuk del me gadorën kërkon. Për atë shkatë brate juës kanë pare, se kanë namoz ato, kanë din. Aje para to, kan kan thrasha, për kan ato kanë pare shumë ato. Kanë pare trasha, njërë për qashtu e kanë jetën ato, 500 vetë me ndonë zotë i mërë, 500 vetë salabati i hajtë në përru, sa e më vesh me kravatë, kushtë pijatë mu? Kushtë pijatë mu, hajtë. Mu të se ujlim, ju thëjnë gjurë në arabe, këta janë ato mjeshtri të mdaj, për me artë jetë të dilori me mërë. Nuk poson në Sekanga dorai ensa të selam kavon lissa ili ولو على ظهر الفرس ka voniçi polit edhe në spin të kalit me ta japja lidhnor shto ka von se fiksh ne çkaastoj allahu po thon me bi se s'ka ndonë këtë dunjë po thon me bi se s'ka ndonë këtë dunjë e sadaka i s'u të jone zeqati për kë janë pra janë për të varfërit nima sadakata lil fuqara wal masakin ka von faqir kushakra çaj ska ka listap edhe një litarë, i ka fanë për nga merën jonis, për ti janë shepolif, ma e rrimë dhalë kodrë me mu shpinën me dronë me zripë me shqitë të gjamija. Sa ban të ti banë një shpinën dronë të gjamija me shqitë para sëpqanit, ti banë dimarkë. Shomë janë madashën se me t'jelanë 80 miljarë. Shomë janë madashën për ti, dronin, shpinën me dronë. Islami ka thirën për një më gjëmotë, Islami ka thirën për njërës, Nësë me qenë që ashtu s'kam pas me njërë shpidën në gjami i këtu Në këtë nërra dhim një të drevë dhim Nësë me pas qenë që ajo se islami pun do prej neve S'kam pas më njërë fare Pun Atë shkatapitojsh Atë shkatjipët Atë shkatapitojsh T'keshe dërë para ta Të da ajo që jetë zirëtarish Në evolosër e jo t'jamoh Që t'arhajsh edhe t'ashif shharin Edhe fmi ajo të do ti E miskin kusha Ki ka pukara Mil Meskin a sheh kasetë kaos çiket. Këtive duhet më yolon për 26-të apo për fitrave. Kto janë digjnut e grupit tra? U jamilin عليها. Ata çipulojn portata që e mledhin 26-të në shtet. Edhe ative u takon rozi 26-të se janë punëtorë ato, ju kike vit tash momentalizëm. Në almu'alafati kulubum ni piesa shatifina karamo tash nuk ka momentalizëm. Nuk ekziston fare, ngon e pagamari ju kallon pagamari dove do kranave mloj, çka ka ka menduaj fundrej ka menduar se me udhën kthi ve bën musliman e fiset e kthive kalojnë në islam Allahu xhallejër al-Medinë tha bol moya Muhammad se islami me muslimanë çka janë mrenë në xhami as aq i pasur për çitoja as ta xhamies me ju me alış buzënën s'ka nevojë mo mos i hap kthive do tin kurva zekat e sadaka ju i për njerën në familje njerëzën në familje tafër jo familjes vllau vllau jo vllau tak mallarg ju i pat nëse janë në njerëj Gjwarë frëshëm, ju i vënë për zekat, ju i pfitë, ju i ndihmë vullnetare, uli amilin aleha, وفي القربى, و الغارمين. Pjesa e jashtë, grupi i jashtë janë të të të cilët meritojn për zekat, të cilët fitrave janë ato, çka kanë shumë borx. Kapatis nuk jolin borx. Ka drejta me li prej këshillit, ka drejta me li prej xhamisë për zekat për me dal prej, prej borxit. Mirë pa edhe këto dhe edhe kimi do të avohet tema. Ka kanë humbën borx. Jo vetë ke borxhe ana para ti ti ti ti arko zë mirë. Po duhet me algon etimet, a thamë etimet me vojë ajo. Çka kanë hiftën borx? Jo çapi, she ka luajt bingo ju jap me parë zeqate me sku me luajt bingo prapaj. E bingo, me siri, bingo bijosi karta komoria. Këtimën nuk janë vajm derti se këto sa borx e kanë. Po ja kemi derti natit që ka hi borx. E ora i kanë atë pa lëvruar me pamell. Ende ka i mua du ti kacos. E kan mësuj me, me rahad larf kam sikave vëvjet e ke njëri ka tani borx me skuve blen një kali ka marr dikun ai ka, ka ardhe dera pesë ja pa arsh ka te las me blen kali ja morën drejtore te gjemie zen ki rahad ne kthei kan pun sa xhi ke po dimi mark po po vrasim po dimi mark çes nuk amron hall ka ska jameja xhjalit i ka gjithse i kaç kaç parë çu dimi mark or jo na ik fare inshallah tani na magon cetr nai nikto e vet i ekto Allah dhazë bereqet, di mi për neve, 20 mi për ti e, inshallah, mizër, Allah, kështu, ama jo kartagjive bja vila borgët, jo ati shka ka hi borgët për, për, për mil kalamojt bja vila borgët, ju për tëllin mil e kini për tëllin, modern, mil i modern, mil i modern i gjivrekave, mil si miti, se dosën për hanë buk, dosën për hanë tatë kalamojt, do përdojnë mil gjivreke, veç me mil gjivreke, مالے تھا پھوورا مالے ا پھو مالے ا مالے تھا ماران ماران ماران شوم ماران شوم ماران <تصفيق> نارا نہ جتھ مون ران اللہ رزقن دیر تا عالم تے کاندال اللہ شرم نہ جوش نہ ای کا بو حرامے کاندال را کی اس کا شرم نہیں ہے ڈر اس کا شرم دتن جو اس کا بو زتی حرام کا علاج nga të gjona shka i ka bozot e arame dhe jetë s'ka i darë s'ka, jetë s'ka standart nuk ka për shka këse e kanë kom të shkurta, a hiqë kom bile s'kanë hiqë kom s'kanë për dojë për ja omer menja kështu dojë për ja omer menja se dojë nuk kanë që dresen për qëllim veç me i kanë dujqerëve se ne e mi ma taftë se ju përka aftësia po e bojnë këta shumë zot i dojë dhe motë, sa për zotësi të mpall sëllin haram të dush, sëllin haram të dush, mësme jututa Allahot, të baj për di minuta. Sëllin haram të dush, edhe muësë në mëzohanë policia. Këta, të garantujem tjene. Po, adhoni prapë, nësëm, këtë polisë dhe dynios, musimunën e si së në mëzohanë ati. Për muë, mësëm bani dherë, asë për që matë në temë, musimunën e eqë, se kur si amë aje kula konu ura shumë, asë lehar Kua allak i malë ati së jam ati arë Edhe ato shka janë gjami që së si janë Se kanë arë edhe në paqin sëra më dhe arë Kanë arë më dritu Se këtu dhe <laughs> i tojmë jëndit Allahu gjellë në gjeralu Gjellë në shanu Në i kangrejt bereqetin La të gjona shka i kabu haram Në i kangrejt bereqetin Që vëshqira a kabu haram zotit adish Që e kangrejt bereqetin për jasaj Grupi i, i bërgjlive Edhe këtive ju meritojn Edhe këto meritojn Po ka zhum të Edhe ma përgjithshme e këyve as bevon se çaten ose dëkon në rrugën e Allahu. Ja për shembull, nëse çajt marrim rrug, nëpër çajt kemi drejtë rrugë më ndërtu, nëpër çajt kemi drejtë ura me më ndërtu, nëpër çajt kemi drejtë rrymë më do, nëpër çajt kemi drejtë penda më ndërtu, nëpër çajt kemi drejtë shkolla më ndërtu, me ktepë më ndërtu kemi drejtë, apo kemi drejtë xhamie më marrë para çajt. Ai mlean më para në çajt te marrën xhaminë në rreth fushan. Ska drejta. Me pare zeqatë e gjamija nuk ndërtu. E pse, prav? Bile dhe me, me të të pra. e hindu. Dhe pëpse me pare te zeqatë nësë me ndërtu gjamijin? Ha, ha, ha. Po të pes, prav? Kur pastrër është ti të shpia, kur shkonë bëjnë dhe mu pastru, me ujnë që e pastru, shka dhe të poshtë. Loba, po. Loba dhe poshtë, e ti jet në alti pastrë. Me zeqatër e o të titërë, shka i bëjnë pasur një sone, e pastron pra. Më qatë lomin që e lati dhe e pasru A në rërnë në ata mur A në rërnë muri në ata Vrënë a banë në ata Vrënë në në buk Pra skallë në ta kur gjon Gjamija është gjohë e shejtë dhe e pasr A zëqatë e pasrët A zëqatë e sabakat janë Pastrim i pasurisë të tëne Pra në në një më njërë janë lomi I pasurisë tëne që e ke hek ti A ta nuk marojnë gjohë në shejta me ta Po i hiper ative është ka janë ma post eve fundit grupi i tet ai çikamën në rrugë dhe aty i japim parazeqati ai çikamën në rrug i japni parazeqati ka ardhë në turcija pika ka or edhe ju ka hu buka vel pasaporti ju kanë vel para kangel edhe ka humbën ton a keni mundësi me ndihmë i japni parazeqati edhe kti kia grupa i tet trazem motin dashum për fundin e këtij ditë son inshallah taala jemi të gjithë ata edhe jemi pa dyshim ata që kemi dëshirën allahun ai boka bullket ibadeta trapa e toy mozot baraka bull Ramazani më sfali. Bana i ka vënë edhe zona vullnetare edhe ato që i kemi parë. Parë kemi zeqatin edhe vacib kemi fitrën, keq bana i ka bulla Allahu Jon. Fitrën do të nisni mellon inshallah pas 800 e deri krihet Ramazani në ditën e bajradit para diellit. Me siguri se ju këtu punë para asaj para asaj të fundit i krini dashëndarshmë që dikrini. Fitra është para famë prap çukurvet. 10 miliard do të jepet inshallah me izin e Allahut. Dëgjoni mirë, 10 miliard 100 dinar para të mas studimeve tona, jo këtura mas studimeve tona, para të njerës, të cilë si dhukët kanë e gjithë Ramazanë, ato që kanë pas mujë, edhe nuk kanë mujë të milinu, si pas normave të bashqësijës që kanë bo fitrën, tas më dullar, a shumë largë menës me qenë një fitën tas më dullar, a shumë largë menës për neve, për shkak se pe përslikë në atë që jë thamë vedë Ramazanë, a shumër standardi një iftarit, edhe i sifirit, dhe Unë samë kështu, në nuk dojmë i starë restoran, në dojmë i starë të shpia. Pra, si pas restoranit nuk e mormi, po e mormi dhe gjona dhe mba gjanë se restoranit. Restoranit alë vetë një element me të cilin mu i mori e nëtu për fitrën. Vetë një element. Elementi kreës orë për të cilin na, me të cilin na përmet të cilin të orientojme për fitrën, ashtë so pra jo. So pra jo, ashtë garantus nga rronë se fitrës të tërën. Fitr e Edhe e vlonosni atë. Edhe kemi një njerëz i cili merr ndihmë sociale. Edhe jeton me ndihmë sociale në këtë vend. Edhe në përgjithësi në nivel popullor me jetoj ndihmë sociale, pastaj po shohni Ala Bashmir, thë jetoj ndihmë sociale. E ndon tash milkata sinë tash zë miliarda ndihmë sociale mujt, pra ka mujt me njëra madhën 450 miliardë në anë mujore kompleti i vitra për një njëri. Kjo s'është sipas islamit rregull. Kjo s'është sipas islamit rregull. A i duke me do një fitër simbolike, po duke me qenë simbolike, për shkak se fitëra nuk është pasori, pa është simbol, nuk është pasori, pa është simbol, pra mundet me qenë edhe 50 miljard, pra që ka i ka allët e 50 miljardet, po ato që ka ka në hangërësimet, edhe janë konsumut, me përgjësi para Allahot, pa e themi, edhe letave projnë, në të japin ka 5 miljard në vite. Si pas standardit tonë, si pas halove tona, se fitëra dalohet shumë prej vitin, nga vitin fitra mundet me ubonë mot nëse del një burim në aftë në fëndë katunit e i dalë mi zotë në ati e i përsojnë gjemtë të të në sheshtë me miliona tona e bëmi të në asikat dishin kila altan qëra më abetë një kallë dhej për fitrat mët unë që ki hoqja si kemi gjallë e nëndroj kejtë sis më abetim po kërë kemi përmuni mëtë mëtë mët, e s'kemi marë gjo kërë jemi atër shka s'kemi mi ublej letra shkollë t Në ka hitë përpumar me për, për karnaza se imi dikush Nuk përdojmë në shri për toke A të gjona mrejnë e në mërteta Masë miri din hojja për kejve Se a i rejtë më shumë qutë në atën kër, në kër të të lenë qërë Të në edhe ditën kërë të rinë qërë quta e ata quta Pra a i natën qutë e ditën qutë A i e përtelë gjengjen totalisht të shka pëndohen popullin e ratë Edhe gjëmatit dhe të dhe halët masë miri Ato që e ka nj ato që ka nuk e ka njënu e në konsumët ka 5 dhe më thonë 150 miljardë për një njëri në në Ramazarin, ose sa vështë si ka njënu qa qëherë 10 miljardë kështu pra fitrat dhe tim lehëm me në inshalla me zënë Allah me blok me blok në ta shkërën Shqip ka sa ka da primi e pa shtishka me bon a votum qështum fitrat qështos të rritë bom i si na inshalla një dit për ditë me bom i si na të në atëherë shkërën arka pranej Ora për ana. Inshallah bi izn Allah, ne do të angazhojmë një fitrë me fondin e xhamisë. Para ç'i keni dhënë vet për fitra në fondin e xhamisë, komplet deri edhe atij as edhe një arti deri atij kush, na çesëm të i kamëna ato fare komplet, ç'i keni dhënë vet çashtojan. Nuk keni bën xhashit i përdorim, nuk keni punuar dini punë nivel xhamie store apo katuni ç'i përdorim. Kur një fuzë keni punu, kë i fare janatë. Si mund të ta vazhdojmë aktorin inshallah? Çish kemi fond? Se do të thojmë zëngjen, nëse shemation veçatin ndajve, edhe bimë veçatin jamë. Por kjo kam drejtë unë zëj me thonë, bimë veçatin ndaj kryet e jamiës. Ku i desh në portalet e tij shumë. Ku desh në portalet që i keni në botën e Islamit, ku i desh në portalet që i keni ra për shkolla. Se a, na fami shumë 10 vjeçat e as i pra, institucion po. E institucioni pra, nipoll njerëz e pafshin nga më shumë po. A gjorëni pura po. Për apeloj më po, po edhe jo, jo shumë. Si thotë institucion, i dallojnë njerëzit ai më? Jo, eze qatë janë është të sësion, pra nuk i dalon njërtit, binu ze qatë në gjami, kur të bojmë një fondë duqshëm, kur të bojmë një fondë duqshëm, inshallah me izin Allahu gjëllë e gjelalu, këto janë planifikimet e mija pararmërit e saj gjamië, nëse jetojmë hala, si të bojmë një fondë kareve të gjalë, ja për shemblë, si të arrim të një një qimë një markë, edhe natë të një qimë një markë shumë me të arrimë Edhi një umbeve kam treguar se çka kam ndërmend e inshallah ka të larguajin po. Të thoinë jo un thonë jo so, më arska problem. Spoja daspë da me zhur s'ka. E kemi ndërmend si ta arrim një fjalë dukshëm me i therr gjithë njerëzit, gjithë gjël. Ku më thon ti? Un soi Jordan, un soi Saudi, un soi si Nijeb. Çish i keni holp? Postam çka ka merr defekt. Safar do ju vë në vetë. Po unë më dini markë kaloj, urdhë do dini markë këtë jamë. Ti ku çfarë? Ti fison. Unsei universitetet e Toves. Çka mëson? Unsei medicin universitetetoves. Po, ajo kushta bagon ta mesën. Mo, vetë ke që kam nën mujë më varg. Kafaz që po. Kafaz do të nar vallë. Mo i farë, haç kopa ku e bëri atë. Elënimi marr për një angëbuk. Mësonë medicinë, bano doktorin, garshëm, bano doktor musliman. Ti çka mëson? Universitetin e Krishtit, universitetin, universitetin e Tiranës. Pa dallim sa, fami situciona. Jesusi, ai nuk dallon pra. Ana me kusht, normalse me kusht. Apo në e afronë qatë të notat i kshirim, të në shamba gjesh ka jeshtu të bohoqë, qatë të notat i kshirmi, qatë rezultat përdojmë me të patë vitit parë, e për të najdore rezultatër e vitit parë, në otat keqë një qimë. E pra, që e të gjimi markë, nëse nuk venë tërinë në formë që shto, najkje bërës dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se bojnë në hosht dhe Ramazana, që? Aja pa më më mërë? Ja mërë me nështë t'ja nërëmë Aja kemi mërë nga 2400 markë për shenë në t'ja një? Ska aja kemi shkelë më në bërsh të s'me jam mërsh me këti njëri E bojnë Pra, me se bojnë i kështu, shtu dhët me projnë në armëri, insha Allah Qështu dhët me projnë në armëri? Me drefja në shkup, hapë ta s'pojthojmë Me drefja në shkup Rahat rahat e urrënin burrat i mëdhenj se vin të solla burra, që vetë drejtor se na pla dua pat, çale me santon jugjak. Po kemi ç'jo, ç'e kemi urrën e sakt. Na kemi 100 mijë marr, jap mi marr kundoni haç koni, ka problem. Ka problem fare, vetë diet kush është a zotnia, kush është domaci në spijet, kush është në spijet, kush po rën der, te kush po duhet të dera më ndihmu. Këta ta bojnë. Edhe malarg malarg, diçka fantastike do më gazolojë, jo për në më. Ella po e kri më kanë thonë nja fantazer hoxha pra një fantazijë pra, nëse arrim të një fond një 100.000 marken 150.000 edhe arrim shpejt si të organizomi mirë e kemi më dërmen me vubra s'ka qisto që me katunit e di një shka dhe me fond 4 gjemë me i pënsu edhe një traktor me blerë 3 tazër edhe kejt katunit të një me parat e veta jo, me ka një burë apo ka di paraderës kejt bërnë këte uborit në burë një dit njëna mahal pastro, një dit qëtra mahal, një dit qëtra i qëpana le traktore selët edhe e bojmë nga katu një ara muslimantën i vene dhe ara islam këta më se kuris e kjo zdojt, kjo bojt me zë qatën, shka e kini bine, kjo bojt ndakik na jemi këtu për juve gjëmatin dërshëm edhe na bashkë për juve jetojmë bile për juve jetojmë mës në konë ju, unë biciklën si ta marë drejnë të king so, shka bërë shën ndurë, Nëse jetojm për Juve, nuk jetojm për Juve vonë më, nuk jetojm Juve sesa, smohim na, kusht në afare se çem jetojm për Juve prisni kënd dashurinë mes njerëjve qetrit edhe mohabetin, po jetojm për Juve. Pra na do të nisim këtë akcion fitash e deri deri zakrit Ramazani, duke lutur Allahun që prej Ramazanit ton çeti paitume o ta ket bërë ka pun, edhe duke lutur Allahun që sadakat e Juve, fitrat e zakatit ka bunti bëje inshallah. Po vetë ta xojm ditën e Kiametit, s'do jsonc e kemi bë ma të molla se sa banë në ummet mir deri sapo him me zotrin ton në hijën e xhennetit Allahu xhalla xelaluhu ve xhalla shanu lillahi al-fatiha